Як ти взяв себе і ушов, надоєло, мов, з духми чайовнитить. Пойду-ка домой». А з Бадабері ніхто ніколи не вбігав. Там тільки в темницях сиділи, там тільки умирали наші ребята. Ти знаєш. Я мовчав. Певна річ, йому легко було про це говорити. 22 місяці війни це все-таки не 7 літ довгих, предовгих літ полону які були наповнені боями, переходами в горах, сутичками в рукопаш, а поза тим ще й такими речами, про які говорити важко, а то й просто неможливо. «Певно, – подумав я з гіркотою, – певно, Шураві з Бадабери не втекти. От тільки річ у тому, що втікав звідти не радянський солдат, а майже справжнісінький муджагід, цілком і повністю натуралізований в мусульманському середовищі». Человья ступнул до него с каким-то виразом выразом на обличье. «Послушай, дядя, – кривился Мамонов, – ты долго будешь здесь торчать, а? Послушай, ты сдаваться пойдешь? Нет, ты посмотри, – обернулся он до меня. Посмотри, как он здесь устроился, жрет на дурняк? Я вчинил дурницу, все-таки не втримался и зиркнул на того человека. Майже того ж моменту Маманов спірвав на столі довго кухонного ножа і з котячою спритністю плегнув уперед, цілячи тим ножем мені в пах. «Дякувати Богові до таких речей мені не звикати!» Я зловив його за руку, крутанувся, закидаючи її на плече і пожбурив його через голову. В кухні ніби ночве з водою гепнули, а тут так вона задвигтіла. «Не треба!» – сказав чолов'яга, кидаючись уперед. ближче ради бога, він же не тямить!» Я не чув його, в очах аж потемніло з люті. «Вивезти на двір», – металося в мене в голові, – «і грішити з парабеллума, або шнурком задавити ще ліпше. Правосуддя має звершитися. Правосуддя – це те, задля чого я працював. Він убив сенсея і мусить заплатити за це. Ніякий відділ безпеки мені не указ. Хай йде під три чорти разом із самим Муратом». «Оскари!» – скрикнув хтось позаду, хапаючи мене за плече. Я розлючено обернувся, це була моя учениця, а я, до речі, звелів їй стерегти на дворі. «А твоє місце де?» – загремів я. «Ти що, Льолю, забувайся розстудити тебе?» Вона дала мені ляпаса, а свічки в очах посвітили. Я похитнувся і вражено глянув на неї. Тоді щоку, помало вертачись до тями. От що значить потурати жінкам. Не встигнеш їм дати поблажку, а вони тут же на голову вилазять. «Нерви підводять!» «Еге!» «Тюряго захтів!» «Строк мотати!» «Еге!» «За кого?» «За гниду цю комуняцьку!» Дівчина зеважила, скривилася. «Он піди! Он води випий ліпше! Герой!» Я терщаку, намагаючись не зустрічатися очима зі своєю ученицею. Ну і ручення ж у цієї ніжної особи. Маленьке, а так пристає. Хай йде собі, порушив тишу чолов'яга, скоса, зирка, чи Маманова. «Відпустіть! Бог йому суддя!» Я й собі зиркнув на нього, і того ж моменту кров знову вдарила мені в голову. Але дівчина виявилася меткішою за мене, заступивши дорогу. Вона згребла маманова за кисть, вивернула його руку за спину і, поставивши на ноги, так позбурила цього драба у двері, що він очинив їх лобом і гепнув, що споваливши у веранді. «Ти! – крикнув він, озираючись на неї через плече. – Курва, я твой рот!» Льоля метнулась на веранду, і він, на силу встигнувши звестися рачки, з неймовірною спритністю вискочив на двір і по собачому задріботів на чотирьох, заохочений щедрою порцією копняків. Потім зробилося чутно, як по доріжці залопотіли кроки, а ще за хвилю, як в вулиці, заводячись, гаркнув двигун. «Гаразд!» – буркнув я, спинячись перед вікном, з якого було видно ставок і міст через нього. Гаразд, нехай буде по-вашому. Бог не фраєр. Дівчина, не розуміючи, глянула на мене, але я промовчав. На дворі вже займався досвідок, плив і плив сивий туман понад ставом. Видно було, як брижеться хвилею дзеркальна гладь. І так уже ж гарно було, так тихо й сумирно на всенькому білому світі. Було б, якби не всяка наволоч, котра вже хтозна одколи робить із цього світу чистісіньке пекло. Москвич вигулькнув на містку. Звідси, з височезної кручі, яка здіймалася понад ставом, добре було видно, як машина, шалено газуючи, жене через міст. Ось вона вискочила на гору, на якийсь мент сховалася за купою дерев, за тим вигулькнула знову, вписуючись у перший закрут. Я зціпив зуби із пересердя, аж вилався.